«Для якої такої історії? В який зошит?» – здивувався гість із штабу фронту. «Хто дозволив галці вести щоденник ворожому тилу?» «Я», – сказав командир групи Кудрявий. «Без того щоденника наш звіт штабові був би неповний. А звіти ж ми пишемо, щоб інші групи вчились на нашому гіркому досвіді». Таємниць щоденнику нема, які є у наших радіограмах, одразу ж спалених після радіопередачі. Та й зошит галка не носить з собою. Кладе його в упаковку рації, де зберігаються рулони для радіограм е, наші німецькі гроші. Як собрадиста вбили, кожен із нас знає, де захована замаскована рація. А маскуємо ми її надійно пояснив ситуацію із щоденником командир групи. Писав Галка про наш побут. наче розмови про минуле, про домівку, а сьогодні, мабуть, пише, як його зустріне дома мати після чотирьох років розлуки. А ви його обманули, не послали на Україну і, звичайно, теж потрапили в історію, про яку почали тут розмову. Ховаючи посміх, закінчив Кудряваль. Там був у розвідці. І вас розумію. Однак ситуація на фронті незвичайна, заплутана. А як діяти командуванню фронтів без безупевненої стратегії? Як планувати операції без глибокої і об'єктивної розвідки? Новий командуючий другим прибалтійським генерал армії Єременко так і сказав. Хлопці кудрявого биті жаки а за кожного бито двох небитих дають усюди. А у фронтовій розвідці такими і ціни не скласти. Ну, тому мене й уповноважили на таку нелегку розмову з вами. Подумайте, бо наказувати вам не будуть. А ти привіз донеці зошитів з латиською назвою. Промовив ніби сам до себе короб. Стратегія. Глибока об'єктивна розвідка. Звичайно, мої слова не набрехали в радіограмах. Брехнею не навоюєш, розміркував Станіслав. За кілька днів буде звільнено столицю Латвії Ригу. Це остання шоста столиця Союзної Республіки які були під чоботом фашистів. Куди ж ви хочете послати цей новий десант? Під Берлін? У Норвегію? Чи на підмогу пану Черчиллю? Трохи ближче, в Курляндію. Там зараз дві німецькі армії, яким війська 1-го Прибалтійського фронту під командуванням генерала Баграмяна перетнули сухопутний шлях до Східної Прусії утворився Курляндський котел. Наші війська ведуть далі наступ, візьмуть Ригу за три дні, а потім геть виметуть фашистські армії з Курляндії в море. Згадаємо, все це станеться за якихось дев'ять днів. Доповів про ситуацію і про свої прогнози гість і штабу фронту. Ці дві, 18 і 16 Гітлерівські армії ми знаємо добре і на своїй шкурі. Це ж не солдати, а бандюги з великої дороги. Вони голодом морили Ленінград. Спалили тисячі сіл Ленінградській області на Новгородщині. Виславив свою точку зору короб і ображено на себе, на ситуацію закінчив. Нащо тепер ті зошити? Війна б не затягла ще на оті дев'ять днів Микола Івановичу, якби нас відпустили на тиждень до рідних. Тому, хвилювання, сказав Кудрявий, який завжди в своєму тилу міг постояти за свою групу. Офіцер штабу помислами і душею був, звичайно, на боці хлопців Кудрявого. І тому тільки розвів руками. Все ж промовив. «Є час подумати. Ранок от вечора мудріший».